را حدا د کتابونو کې د شارحین او مقاصد یادول غواړي چې دا تاسو یاد کی نو کتا سو بیا داسې او شرح چې دا غي شرح نه وي نو پلګ سوچ سره و تاسو دا غي حل کول شي او کتا سو چرته کې تفسیر مطالعه کوي و تاس تو فتا لگی چه دی زائی که دا مفسر قید ذکر که د څه غرص دی و دی آیاتِ قریمه کسه چلو چه دی قید ذکر که خصوصا جلالین بیزاوی انوارو تیبیان یا شرح د حدیث و گوری او آغا چه کمدنو سا قید مید روباقی مختصر و تاس تو بداغی فائده معلوم هاولی شی و شرجامی بس صرف شرجامی لنوائی سررجمي شوه مخت سرلمانی شوه په دی بانې سړی ټول کتابونه روانولی شي تفاسیر ادادز شروعحات دا د هغې د پااره چې کمدننو میار دی نو دد واجهه اغررض د شارخ نو هغه چې کمدننو تاسوان سره یاد کوي نه د غې غرضونو نوسه غرضونه وي اغراز وي دا غ ونه چې تاسو ځان ته یادې او ځان تهول کې کې دی مخ او د شرجې مطالعه کوئ نو پهې طرریقه کوئ چې اوس لکه په دې غونو کې د دسه غه ده دی سره تازیب دی مطاله کوئ نو په دی یادتی کوي دا رنې مخت ده نور کی دابو ندی شروعات کی جتا سو هغه غوري چې دی کی تاسو او چلے دی تاسو په دې کې ست</thead> جوړ شو بیا قدرتې خبره چې تاسو مدارک راوالی او غوی او آیات کریمه سره یو قید لګولل تا دي تاسو په خپل پته لګی چې دیو دې څه کول غوړي تفسیر غوري تاسو د تفسیر نه फायदा غستل شي بیا سجدا نه چې دغه عربي عبارت وای او بس لاړو ختم با کې لووی مقصد پروي او چې ته دی غځونو ته سوچوکې او دد اجرراو کې ځان په اجر طرري کې سره یعنی په خپله مطالې او ځان ل دا ملکه کې دا به تااله ډېره فیده در کې غرض دی هغه چې کمدننو نشار سررا غارزونه چې کمینو یو تاقیقې لغوي تاقیې استاصطلای تقیقې سرفی تقیقې نحوي دا سلور تاقیقات شو نهما په یو غرض کې را استستلو تاقیقات ار ل کله به چې دی اصېروب لغت کې داخته کې خې شدې لغت کې دیته وي لکه ال لفظ لغتن الرميو لغوي معنی خو دل لګنا لغوي معنی خو دل دوي اصطلاحي معنی خو دل شدې په اصطلاح کې دا ټکي ستوي درېم تحقیقي صرفي کول تحقیقِ صرفی مطلب اشتقاق خودل شده دچانا مشتق ده او کلب یاداو مخی شده مشتق او مشتق منهو مناسبت سده ده مشتق او مشتق منهو مناسبتو سده او صلورم تحقیقِ نحوی تحقیق نحوی کې بیا ډېری خبرې دي دا د شکایتې شي چې ماتین مبتدا ذکر کړې وی خبرې نه وی ذکر کړي بده خبر روري یا ماتین خبر ذکر کړو مبتدا محذوف وي بده مبتدا روري یا داوخه شي دا لفظ د ماتین په نحوی رابت است دی د مخ کې سره ماطوبته په چا دی ماطوب ماتووفې خدل خودل کله به ف لاظمي زیې کر کړی وي د هغې به خودلی کله متعدی مطادی فیل زیکر کړی وي د هغې مفول بهې وي د مفول بهخي شارې به یو ذکر زیکر او د فعل متعدد پارسی وی مفعولی د ابو قران کریم کوم ډیر راضی ډیر بارا زیدا تحقیق تحقیقات اربع دا چې کوم یو غرض وی کوسالو غرضونی اوم وایو که یو غرض و توایم دویمه پماتن باندې یو اعتراض واردی دی کی د اعتراض کړي د دفو زم غرض دې دفو الاعتراض عن الماتن دریم غرض دې دفل خپل اعترازي... اعتراض نه عل اعتراض او عل الماتن یو خل دفقې کنا سګي ماتن, ماتن باندې اعتراض راځي دغه اعتراض سګي دفقې کله کله مقصد دا وي چې بځبه په خپل اعتراض کومه لګا خبره غلطه ده نو منکر رد کوم بو ګنار رد کوم نو کله مقصد وی اعتراض عل الماتن سالورم شارح عبارت را وړي چې دیسې کمرو کله هغې کې دفه د اعتراض کوې ین ننفسې د خپل ځان نه په دوبان راض را ځي د عبارت دی له را وړي زمان اعترا شي دفه شي سالور غونه لکه سالورتحقیقات شو که او درې پ اعتراضاتو کې دا لکه یادول سره په آسانش پنځم غرض تحقیق کول تحقیق مطلب دادی شمعتن په متن کې یو مو د ذکر کړی وي او داغه د دا پاره دلیل نوي ذکر کړي ځکه چې مداري د ماتن دلایل ذکر کول ندي اما تینینو کار دلایل ذکر کوله ندیم شارح علگی داغه مسئلے د پارا سره وړی دلیل دا اکثر پلی انهو سره وړی دې کې اکثر لامی یا ما یا له ان کلمات د خپل عادت خلاف کړې وی بل غرض ومه نمبر نمبر معنی یریږي او کلمات د خپل عادت خلاف کړې وی او په متن کې پداوه دلیل راوړې وی په متن کې پداوه دلیل راوړې وی د خپل عادت نه څه خلاف شارحه لګي او غي دلیل له دلیل راوړي سلام دلیل سراوڑی دلیل تاسو ته سوای تاد دقیقو تدقیق کول دام پلی انا او یا لماس راوڑی یعنی دلیل الدلیل ذکر کول بل غرص تمثیل تمثیل ماتین یا وقایده ذکر کردی وی او د ماتین کاردان نه چه ده مثال روڑی ماتینین مثالونه نه نه روڑی نو شارعش چه کم ده نسو روڑی مثال نو تمثیل روڑل بل استشهاد ماتنی او قاعده ذکر کړی او دا قاعده د ثبوت د فارا د قران او د حدیث نه یو قول پکاري یاد عرب قحنا بخالص و ربنا بخوانو خالص و ربنا عرب, عرب قح دارینه چې کمنو یو قول پکاري د دې ته استشهاد وي یو د قائدی وزاهتي د قائدی وزاهت په مثال کېږي اغه ته خپلوم جوړول شي ځان نه د کورسکا جوړو مثال د ځان نه سکا او استشهاد چې وي داغه قاعده ثابته وي دې لوبه د قران نه یا د حدیث نه خبره راوړي یا د په خوانو و رابونه په خوانو و رابونه براوړي عربي قح نه براوړي شو دې ته استشهاد وی بیا بل غرض او مسل په متن کې ذکر کړي وی و پاری کې اختلاف نوی ذکر کړي اغدا څخاره کړی چې لکه دې کې اختلافو نشتره شهر هلندوی لګي بیان الاختلاف په بی مسالۃ المتن دبل مقصد چې دې متن کې ګره اختلاف شته و ده ذکر کړي نه ده و دې هغه اختلاف ذکر کړي بیان الاختلاف په بی مسالۃ المتن بل غرض اختلافوم ذکر کړی وی کلماتن اختلاف ذکر کړی وی او مشهور مذاهب ذکر کړی وی ټول مذاهب نوي ذکر کړی مشهور مذاهب ذکر کړی وی ټول مذاهب نوي ذکر کړی اشاره الگی نو بقیت المذاہب ذکر کی شکم باقی مذاہب غیر مشعور نو آغا و سرم سکی ذکر کی نو بقیت المذاہب روڑی بل غرض تقسیم پی بیان بیان تق... التقسیم بیان التقسیم یعنی ماتن پوماتن کې اوسې ذکر کړې وي او داغي اقسام نه وي ذکر کړي اقسام نه وي ذکر کړي شارع الګي او داغي اقسام ذکر کړي داغي اقسام ذکر کړي بل غرض بیان وبقيه الاقسام متن متن کي تقسيمو ذکر کړي ودا اقسامو استيعاب ني کړي دا اقسامو استيعاب ني کړي يعني اقسام ټول اقسامي ني وې ذکر کړي ټول اقسامي ني وې ذکر کړي وماشاره هو لغي هغه بقاي اقسام سي کي ذکر. شدا سے نور قسمون امشتے ددا دو ذکر کردی او نور امشترے نو بقیت الاقسام بل غرض احقاق الحق ابتال الباطل ما تین مذاهب ذکر کړی وی او احقاق د ما هو الحق نی وی کړي ايفثال د ما هو الباطل نی ځدی کې حق کميودو د کې باطل کميودو او شارح لګي احقاق د حق او کی ايفثال د باطل او کی احقاق د چاو کی د حق او ابتال د باطل او کی ابطل د باطلو کی احقاق ده حق ابطل بس صحیح ده نا بل غرض بیان المراجع بیان المراجع زمیرونا ماتین ذکر کړي وی زمیرونا ماتین ذکر کړي وی نو مرج کې سړی غلطېږيمررج کې سړی کېږي غطېږي نو مشارې هوول کې نو تاین نه مرج و کې چې د ظمیر وره پلان کې ست رااجې دیهسې نه چې نیو ته رااجې کيغلط ځایتهاج نه کې نو تعین نه ماج دا چې کم د نو وکي دا پتن لږې چې سوه به خو دا اکثرې اغراز دي اکثرې سر دي اغراز دي تاسو چې کله مطاله کوئ نو صرف شه جامي چې ګورئ نو هم پوره ده که تاسو سر شرح ګورئ باسوولیقابلبلی غورې لکه کابلی لکه سا دی او باسوولی دې د پیش نه پشم خان جوړئ او کې دا کار دے ار کی غراز ماتن دا بی بی غراز دی چې آې چې غرض را او بااسې سر لا سره او باسي لکه ماتون دبي د لاندې لا ټې هم ب غونه دی لکه دیکیم سه غه دی کا نه شاره او بعض س کې ل لکه پوو غوروتهو کې غونه اوباسي کابلی لکه د وګ دوګ غرضونه وایي کتاب ن دی که نهقابلې کتاب ن هسنه چې تاسو ته وایئ چې سوال کابل لي سوالې کابلې دی کوور س نه چې سوال کابل لي ته وواي تا داس لږ د ډیرر ای قهئ چې تاسو غ هم ګورې او تاسو د د اجراب نیت پانې مطاله رونو پرونو نهخوا ده که نه نهخوا د لکه ترکیبونه مکیبونه په اوا ثانیه خلک خلق کوي صحیح شوه مسائل نهنا په کافیه کې مجموع را ځي او دا ررنې پالفه کې هم را ځيفیا او کافیه کی متون پای کې په شرج کې ډیر مسائل نهده کېږي ذ کېږي خوکهدي کې بد تاې نوررو کتابونو کې استده جوړي وي یوعلم لیکې دي چېزه د دی خلافم چې دا خلک شرجې اوکځ وي او د سوال او د جواب په شکل باندې وای وي چې ماو قتل وی د طالبانو استعداد بالکل ختميږي او زه په خپل فضيباني مطمئن شوم چې شرجامي خو د ویل په کار دي د سوال او د جواب په شکل چې د طالب استعداد دورو کتابونو ته جوړ شي دي صرف دا خبر ده چې شرجامي د کول مقصودی شرجامي لګول او شرجامي ویل مقصودی نو انشاء الله چې په دې چیلشمنٹ کې درې سپیټ کې کاوالا او قط په یو ټکی باندې په نوشماله بلنوم گیا۔ بالکل بھارت پم لګي خبر روانه نی تاوبیم خوشاله خوب په شومو وای چې خما زایم وکړه لکه چې طالب په سہولت خوشاله شي چې لوګون دا کې آسان سبق وته وه مخ کې بوزي خلاص ولکه ودخ دسه آسانو او داسې مزه وکړه او داسې شو پهلهکه خبره دا ده چې استعداد نه جوړږي لکه یوا دا خبر نه ده چې سړی چې کمونو په دی کتاب بانې پوه شي دا درسی کتابونو یوااضر دی د پااره ګنل چې دی بانې پوه شوو بل بیا په نهخوا کې یو نه همامیل ډیرو سر په یو قانون چ ډیره بس یو یو کتاب یو فن ډیرو دته نور تهړو تاجت نشته دا بیا بیا چې دا مسائل راوللي د د دپاره چې دد استداد جوړ شي او دی چې کمو د رانو کتابونو سرادت شي د له شروعاتو د غټو ګرانو کتابونو مطالعه درته شي مونږ اکثر چې بیا موليان شي څنګه ګران کتابو ته ور ګوري مطالعه کوي راوایلې داسې انه مله د پزول کارې کړې ده یار ا کتاب ولته بیا کنزل کې اصل مسله د کتاب ولنی اصل مسله ز مونږ چې مونږ پاګې باندې پوئې ګوناه پاګې باندې پوئې ګوناه استاد په خدمت کې دا التماس ته دا درخواست ته چتاو سرجامي سر خبر کا مطالعه کوي صحیح طریقے سره مطالعه کوي دا څلکا غب شپ ملګوي زوري خبر نه دا شستاسو د کوم مطالعه کړي نو هغه دې ځای کې وامه تاسو سره مطالعه او شرط زموږ د جزانو لکه هغه تمون شو راځي تاسو ده دا شستاسو ټول مطالعه دې مونږ دې ځای کې وایو هغه تمون شو راځي خو کېدې چې تاسو مطالعه سټی کې نیم بدی کېم څه شي هغه بزان لي خوستا مطالعه وبکار نه دي ستا استعداد په قدرتیو سره سکیږي جوړی مقصود ستا استعداد جوړی دلی چې ستا استعداد چې کمنو په مخ کې باندې جوړ شي د ګرانو زوږه په خپل ډول دوره حدیث په کال باندې د فیض الباری عبارت او بخاری بخاری شریف شرحه د فیض الباری یو حدیث تحقیق او مراجعه او مطالعه کومه ما ته په خدايه یقینو کا چې درې زلي ماغه صفه متالاق لري و صفه وه پاري کې داسې زګرنټه کې نو چې زمي ماله معنا نه راتله لفظي حضور هغه په مقصد بالکل نه پوهیدم بالکل به نه پوهیدم درې زلي متالاق خو هیڅ پم په نه شو شمې د دې ته د سوي لکه سارجی شیخ الحدیص ابراهیم الله تعالی غزایوی نما تعلق دیر صحیح طریقې سره وګ کې خو چوره کمای دې بادشاہ څخه توجه کوي کونه کوي ضرور خو نه چې نیغه کړه ولې ولګه وممن بغد شاه څخه توجه کوله نو توجهه نه وګړه هغه حدیث کې پلان کې دا وی پلان کې حافظ دا وی دا وی دا وی و دې تورن خطه وجي چې کمندنو شان ورشا کشمیر رحم الله فیض الباری کې کړي دا ما غو غوټه کې کړ شي دا څنګه خطه په کړل دی ګا چې لګدا سی غبا چا سر دومره په خولي انداز باندې ویلچې زه حیرانم چې دا بل ازوی چې دا د ترا واغسته څنګه تدې بھارت دا اداره واغسته څنګه چې دا دومره ګران دوره بھارتو داسي او دا غینه د خپل نه چور واغستل څنګه دا راغستل دا غځای درونو پاسه نکېږي دا په مطاليو په استعداد جوړې دو باندې کیږي ولا ک تاسو باره کرم چې دا غرزونه ځان سره یاد وساتې او چې ماله کوي نو په دی غرضو باندې کوئ په خپله او پهې تاته پ توول کې مونږ من انشاءالله چې سبق وایو نو غرض بهواو چې د زنه د دا غرض دی دا دی زنه دا غرض د دی دا غرض دی او غرضونو سره به باارت چې کمنو رواني خو په صی طرریخې سره بهوي د پنله شپړو غونو نه به بهرنی ددی نه به انشاءالله به اکثري اغررض کې یو غرض نیم چېرارتې ځای کې بهبحر را شي چې داغه چې کللی نو یو غرض نیم به نور بچې کم دنو ان شاء کتاب پدې دی باندې رواني او تاسو به اوس مطالعه چې کم دنو کوې دغه ځای پوری دی باچا می باچاوه کشف شاو اوس چې کم دنو مقصود شروع شوه سور دی زنا بیا د ايرټیکني چې اعلان نه والي ترا غځې پوری وبده ابي تعريف الكلمه ته تخاري پدې مکرخه کي اخيري تکه دی وبده ابي تاریف تر دغه ځای پوری مقدمه دې کتاب دا څه مقدم مقدمه د شرجامي مقدمه شرجامي ستا مقدمه مردم هغه په اعلان سره چې کومو مصدره کړی دا پایې کې مقصود دغه د اعتراض د جماعتنه د بیا به وایو ان شاء الله خدا تاسو زوته وای